Man vill någonting annat. Det, det här handlar inte om... ...om ekonomi ibland, utan det här handlar om att man... ...ja, man vill helt enkelt växa i, i en ände av landet Och ta död på den andra änden. Vill de ta död på ett ställe, ja men då, då gör vi det omöjligt för människorna att bo där så... Då måste de flytta på sig helt enkelt. Det är skrämmande. Varför ockuperas entrén till sjukhus sjukhusen två år tillbaka? Och vad hände med den föreningsdrivna vårdcentralen WON? Och vad är det egentligen som gör att landstinget i Västernorrland vill lägga ner välfungerande och livsviktiga avdelningar? Flera sociala rörelser har samlats i protest mot nedläggningen av akutkirurgin och förlossningsavdelningen på Sollefteå sjukhus. Grupper som "Ådaren reser sig och Sollefteå framtidens akutsjukhus- har bildats och jobbar på olika sätt för tillgången på en rättvis vård i Norrlands inland. Det här är en dokumentär om sjukhusstriden i Västernorrland. Bakom dokumentären står podcasten A-ordet. Jag som pratar heter Alice. Och intervjuerna leds av Jonathan. Men de flesta röstar helt åt skogen Så nu har vi satt i klistret Men en finansminister Som partiet trogen sitter jag på sjukhuset i Sollefteå kommun och har deltagit en stund i ockupationen här. Vi sitter med Karina Hellström som är med och ockuperar. Men vem är du? Ja, vem är jag? Ja, jag heter Karina Hellström och eh, har vuxit upp i Jönsöle och när jag var 20 år så flyttade jag till Sollefteå. Vad fick dig att engagera dig i ockupationen? Eh, ja, det är väl ganska många saker. Alltså, dels så Brinner jag för rättvisa. Och man upptäckte ju ganska fort att det gick inte rätt till det som höll på att hända i landstinget. När de skulle lägga ner BB bland annat. Så därför så kände jag att jag tänker inte bara sitta på en stor och inte göra någonting. Utan jag vill att mina barn och andras barn och familjer ska kunna växa upp här. Och få njuta av den här underbara platsen som jag har fått växa upp i. Så därför känner jag att jag tänker göra allt jag kan för att bevisa att det går inte rätt till här. Och vi ska ha vårt BB och akutsjukhus kvar helt enkelt. Jag skulle vilja börja och fråga vem du är. Ja, jag heter Judith och jag är läkare vid kvinnokliniken i Sollefteå. Och jag var läkare där redan. Innan, jag har jobbat här av och till sedan 1997. Och så har jag jobbat fast i tre år. Så jag var ju där även när förlossning, operation, avdelning och allting var öppet. Fram till 1 februari 2017. Det stod klinokliniken i Sollefteå av förlossning, EB, avdelningen för gynpatienter. Och akut akutförslag och, och, och mottagning. Man kan ju inte säga att jag jobbat på förlossningsvisning utan... Jag jobbade på kvinnokliniken som innehöll alla de här delarna. För fyra år sedan. Då sa man att det var för få fast anställda läkare. På kvinnokliniken. Nu talar jag bara om kvinnokliniken. Och då hade vi fyra fasta. Sen så var det en som skjutade. Och då anställdes det en ny. Och då trodde vi att allt var lugn och ro. När det gällde kompetensen och så. Men sen för tre år sedan. Så kom det från landstinget att man ville spara pengar. Och då fanns det människor som trodde att man sparade pengar. För att stänga en del av vården i Solestio. Så från att ha varit en diskussion om kompetens. Så övergick det till en diskussion om ekonomi. Och eh, därav kom förslaget. Att eh, minska en del av verksamheten. Det första man föreslåg. Det var så hela västernorna Att stänga förlossning. BB. Akutkirurgi barnklinik i Sollefteå och stänga förlossning och BB i Önsköldsvik. Det var det man ansåg för att spara pengar. Och sen så alltså det är bakgrunden till hela diskussionen det här. Och sen den 16 oktober 2000, eller om det var 26 oktober det var det ett ödesiget datum där 2016 så fattade landstingsfullmäktige beslutet att stänga förlossning och BB i Sollefteå. Och inte det där med en för det backar man på grund av en växande folklig opinion, anser jag. Men det är också så att man kanske drog till med många nedskärningar först, och sen så backar man lite så blir det mindre bråk. Och det stängdes ju verkligen också första februari, och en vecka efter det kom beslutet att även stänga akutkirurgi. Som inte gjordes med samma då, men beslutet kom då. Det kan också vara så att man, man, man tänkte sig, man sa så här. Vi behöver spara 200 miljoner och, och, och där har vi många delar. Och en av delarna är och, någonting trafik en, en av delarna är någonting i Celestio och en av delarna är någonting i Sundsvall. Så kanske man sa. Sen så tog man en sak i taget och den så jag var lite för att det började bli en folklig opinion. Och, och. Inte bara folk utan bland, bland anställda också. Och. Om du kan presentera dig. Vem är du? Jag heter Nils Gunnar Molin och jag bor i Mo i Helgum. Och jag född här i byn Mo 1945 så jag var med ett tag. Hur började ditt engagemang för sjukvården i Sollefteå? Ja, det var så här att eh, våren 15 så eh, avgick jag som eh, landslagsrevisor i västernorland Och tänkte att nu är det här kapitlet sjukvård över för min del eftersom man håller på i 35 år. Men så gick det tre månader och så blev jag ombedd att komma till ett möte då. Eh, och eh, ja, på den vägen är det. Det var ett möte i Sollefteå framtidens akutsjukhus. En förening som då inte var formellt bildad men som bildades då augusti-september 15 för att så att säga värna om akutsjukvården i Västernorland. Jag tittar på handelshögskolan i Stockholm som mig främst för organisering och ledning av uh, civilsamhällesorganisationer och folkrörelser och liknande. Men jag är också ganska intresserad av välfärdstjänster som drivs av civilsamhällesorganisationer och kopplat till uh, Av den anledningen så har jag tittat lite närmare på det som har hänt kring sjukhuset i Celestia. Där Det började faktiskt eh, som jag hade förstås sett något i lite inslag på, på tv om att man skulle ett sjukhus men som boende i Stockholm så var det inte så mycket mer så som jag hade sett. Sen så var det en liten artikel i tidningen Land där det stod någonting om att Medborgarna i Sollefteå planerade att starta en egen vårdcentral. Och då blev det väldigt intressant för mig ur forskningsperspektiv. Och jag kontaktade personer upp i Sollefteå. Och jag kontaktade lite frihetsorganisationer här i Stockholm som skulle kunna vara intresserade Och fick jag ut en liten förstånd helt enkelt. Har du varit engagerad på andra håll i rörelsen kring sjukvårdsfrågan i ja, så alltså Jag började ju... Eh, alltså jag personligen började engagera mig direkt när jag fick höra talas om det här i augusti 2015. Då var jag sjukskriven. Jag, hade, jag var sjukskriven för utbrändhet. Och det var väl också en liten del i det där att jag var inne i den här vårdcirkusen där jag upptäckte liksom att... Det fungerar inte med läkare. Man fick träffa olika läkare hela tiden. Man fick dra samma historia hela tiden. Och liksom, hur jobbigt det här är. för en, När man är patient. Eh, så att, då började jag väl också tändas en gnista i, i mig. Men eh, det tog nog ett år innan jag kom in i den här föreningen. Så läfte jag fram till ett De hade bjöd in till ett öppet möte. Och, eh, då gick jag dit och träffade väldigt många människor som man hade liksom sett, skriva saker på Facebook och sådär och eh, vi var ju ett helt gäng där som ja men, vi kämpar ju för samma sak, vi kände inte varann men vi hade ju samma mål vi ville ha kvar vårt sjukhus och så, då var vi liksom ett gäng som började hitta på olika saker sen så har ju hjälpt till med Ådalen reser sig lite grann eh, ja, hjälpte till att hjälpt, dela material och var medlemmar och lite sådana saker. Ja, vi har gjort till alltså, jag har nog till i ett lite smått i alla föreningar sålt grejer åt dem för att få in pengar och så där. men det var väl inte försvbevokationen som som den blev liksom väldigt aktiv. Ja, hur uppstod den. det såddes väl lite litet frö där någon sa någonting om en ockupation och så då började pratas lite smått och sen så var det... Ja, men vi kör. Vi gör en ockupation. Och jag tror att det var ungefär på en vecka så... Så hade det liksom... Blev verklighet att vi hade kommit fram till att... Det datumet ska vi starta, den tiden ska vi starta. Men vi visste ju ingenting om hur det skulle flyta på. Skulle det komma någon folk... Så därför var det väldigt häftigt den här kvällen. Jag kommer ihåg att jag kom hit och då var det bara en t 4 fotograf som stod där. Jag kom och smög in med den här rollappen som står i en. För den hade vi gjort innan. Och jag, visste, jag visste ju inte alls alltså vad kommer skulle hända. Kommer det stå poliser där? Eller? Men det var som sagt väldigt lugnt. Och sen... Det tog det väl någonting, men då började det fyllas på med, med folk i så alltså Det var ju helt magiskt, det var mycket folk som samlades och man kände verkligen den här kraften och energin som, som finns här när vi känner att det går inte rätt till. Så det var, det var en häftig upplevelse. För mig är occupationen en möjlighet att delta i att vi som bor i Sollefteå protesterar mot att eh, akut sjukvård har försvunnit. Det är ju förlossningsvård och annan akutsjukvård. Det är bara absolut enklaste, minst byråkratiska vägen. Att man bara, man bara sitter ut där och, och genom att med sin närvaro protestera så visar man sitt missnöje med ett politiskt beslut. Med det ja, Jag tror att det är en väldigt bra strategi. För jag tycker att människor ska ha möjlighet att uttrycka vad de känner. Även när det inte är val. Det är bara ett sätt man, visar. man har möjlighet. att Sådana som inte har lust att skriva ens sänder och ringa till politiker eller prata. Och ändå vill visa vad man tycker. Då har man den möjligheten. Det är väldigt praktiskt kan man säga. Vad tror du krävs för att eh, ockupationen ska nå sina mål? Naturligtvis är det att eh, människor i nästa val röstar på en politisk majoritet som vill lyssna på det som de som ockuperad är arga över nämligen att den akuta sjukvården har försvunnit. Ibland tänker jag att genom att sitta där vid ockupationen när människor förbi, då ska till se och de ska på sjukhuset och säger, åh vad bra att ni sitter där. Och ibland säger de, vad bra att vi sitter där och ibland säger man som sitter där ja, men kom du också. Ja, då, det är en slags stilisens på inga på vattnet att vi i befolkningen kanske har en möjlighet att påverka men då får vi göra det i nästa val i så fall tycker jag. Eller genom att redan nu mellan valen påverka politikerna. Det är väldigt viktigt att förstå att det här är, det är faktiskt en politisk majoritet som bestämde att stänga akut sjukvård. Och det är ju den vi ska påverka om vi bor i ett land där vi tycker vi ska ha demokrati och parlamentarism. Och då är det så att anledningen till att vi sitter ockuperade är ju att vi ska sprida sin folklig opinion som så småningom ska påverka de politiker vi själva har valt. Du lite också. Vi har ju försökt att prata med, med regionpolitikerna. Det gjorde vi ju ganska tidigt att vi ville försöka träffa dem och prata dem. Men det fanns ju inget intresse alls från deras sida och prata med oss. Eller? Eh, så jag känner ju ganska tidigt där att ska vi komma någon vart det här Då blir det rikspolitiker som man måste prata med. Så att, eh, Vi har ju varit nere i Stockholm flera gånger och... Och prata med flera olika partier. Och de har ju lyssnat på oss. Alltså, de har ju varit här. Det är ju endast de som har liksom kommit hit och pratat med oss vanliga ockupanter. Nu, bara i dagarna här så har ju blivande regionrådet. Han har ju gått ut och sagt att, att nu får det vara nog med ockupationen. Nu, nu får det bli ett avslut på det. Så det är ju första gången som de har... Liksom sagt att de <laughs> mm. någonting om ockupationen. Och det var ju välkommet för att... Mm. Kanske han vill prata åtminstone och lyssna på varför sitter vi här. Förhoppningsvis så tänker han väl öppna då. För det är det enda sättet för att flytta på ockupanterna. Mm. Alltså det vart ju bara... Han kastar ju bara bensin på elden här. Och... Eh, det är ju väldigt många som inte har ockuperat nu som känner att nu, nu vill de ockupera helt enkelt. Och det går jättebra. Därför att Glenn, som är numera den nya eh, regionfullmäktiges ordförande. Han uttryckte att han ville att ockupationen skulle stänga. Och då visar man att aha han bryr sig om att vi protesterar mot det politiska beslutet. Så att, det går ju bra. Den, den har fått vind i seglen. Och för att uppenbarligen har politikerna hört oss Då blir vi glada Ibland när jag är på ockupationen Så sitter jag mest för att jag tänker Ja, jag är här för att jag vill visa att jag inte gillar Den förra majoritetens beslut Och då blir jag väldigt glad När den nya majoriteten vill ha en dialog För tydligen vet de att det finns människor Som protesterar Ja, det är, de är oerhört välkomna och, och om de vill ha slut på ockupationen Så är det hur enkelt som helst Det är genom att öppna akuta så Sådär ska jag Ja, ockupationen är ju uppbyggd som, som egentligen när vi drog igång det här att vi har fyra pass per dag. Eh, första börjar 07-12, sen 12-16, till 16-20 till och så har vi nattpasset då 20-07-00. Eh, och vi har en perm som ligger här så man får gå och fylla i, sig, fylla i vilket pass man vill sitta då. Eller så ringer man och boka in sig på de olika passerna. Ja, och sen så har vi en styrelse som nyss har blivit utbytt. Då, som råddar lite granna i, i saker och så där Så att det är väl så det ser ut. Sen är det ju alltså, det, är det folkliga engagemanget som är själva ockupationen. Utan alla människor som har suttit här så finns det ju ingen ockupation. Och det häftiga är ju att det är snart 3000 olika ockupanter som har suttit här det är stort och då är det ju inte bara folk som bor här utan det har ju varit folk från andra länder och i, ja, i hela, från hela Sverige kampviljan alltså den finns ju hela tiden självklart är det ju så att det går lite upp och ner som det gör överallt men eftersom att vi är så många så är det ju alltid folk på topp så att jag skulle ju se det som att vi är ju det starkaste laget och det är ju därför vi kommer att vinna. Ja, målet är ju såklart att få tillbaka BB och så de akuta verksamheterna som har försvunnit. Och det är ju akut kirurgi, akut ortopedi och akut kvinnovård. För den försvann ju också i och med att BB-förlossningen försvann. Så de delarna är ju som vi vill ha tillbaka på vårt sjukhus. Men sen så kämpar vi även för hela Sveriges vård. Alltså, det ser ju tyvärr likadant ut överallt. Så att vi, vi är väl de som har liksom fram och tagit tag i taktpinnen för att Sveriges vård ska organiseras på något annat sätt. På våren 15 så tog man ett beslut i landstingsfullmäktige om att det behövde sparas 250 miljoner. Och det skulle sparas, fördelas över tre år. Och eh, det var april man tog det I augusti så lyckades vi få fram eh, den plan som fanns för de besparingarna. Och det visade sig att man i huvudsak skulle lägga ner verksamheten i Soleftio. BB gick var också i farozonen men i huvudsak skulle drabba Soleftio Och det var därför vi reste ragg och sa att det här är fullständigt ohållbart. För då skulle vi tappa vår akutsjukvård. Det är ju så här att eh, om man ska spara, vilket ju alla var överens om var nödvändigt, så gäller det att fatta beslut som är bra och som utvecklar verksamheten. Inte som man gjorde här, att sätta igång och avveckla verksamhet. Hur saknar i inlandet då? Eh, till fromma för, för kusten, trodde man då. Därför är det ju så här att under ett antal vändor med besparingar i västernorland i landstinget så har Solèv och Övigs sjukhus fått spara medan Sunsfalla har hållits utanför. Så alla större verksamheter har ju behov av att förändra, effektivisera, rationalisera sin verksamhet. Men då gäller det att agera smart. Här skulle man alltså spara 250 miljoner på tre år. Men det visar sig att redan första året så ökar man kostnaden med 300 miljoner. Och det var inte speciellt smart. Så att eh, det finns ju en kamp mellan stad och land, inte bara här i Västernorrland, som är förödande för inlandet. Och eh, den vill ju vi då från sjukhusrörelsen verkligen motverka. För vi säger att den här sjukhuskampen som vi bedriver, den är ju mycket mer än vården. Den handlar om, om byggnadsöverlevnad och utveckling, möjligheten att kunna rekrytera personal, möjligheten att kunna behålla personal och eh, att inte lägga en, en, en skugga över inlandet. Redan i september 15 så gjorde ett 25-punktsprogram eh, som innehöll då, eh, vägar att kunna ja, utveckla. Man skulle ta tag i stafettkostnader som då låg någonstans på drygt 100 miljoner och nu uppe 500 miljoner. Man skulle eh, kolla över det här med eh, utomlänsvården, alltså vård man köper från andra län. Eh, man skulle titta på orsakerna till varför man har så höga sjukskrivningstal som ger både förödande för de sjuka och kostar massa pengar. Man skulle se över dåliga it-system och ja, listan kan bli lång. 25 punkter som jag bedömde tillsammans då skulle kunna spara på någon sikt mellan 500 och 800 miljoner per år. Då pratar vi i det läget om en omsättning på runt 10 000 miljoner. Nu är vi uppe 11 600 miljoner någonstans. Så att jag hade en lång lista byggt på erfarenheter både från revision i Jämtland och här. Jag var ju här i fem år då, fram till 2015. Ja, så alltså, mina tankar kring de här 25 punkterna, det var att det skulle kunna ge uppåt 800 miljoner som en, så att säga, kostnadssänkning. Men ändå, det skulle ändå göra så att man effektiviserade verksamheten och fick mer valuta för pengarna, så att säga. Eftersom man slösade bort pengarna på stafetter, man slösade på uthållningensvård, man hade dåliga IT-system. Man hade för höga av Man tog inte vara på personals idéer. Det var den största kraften till förändring och utveckling. Och så vidare. Så att det fanns en lång, lång räcka av möjliga utvecklingsåtgärder. Och där landstingen generellt sett har varit jättedåliga på att ta vara på personals kreativitet. Så att jag ansåg att det här var ingen hopplös uppgift alls. Ja, men det, här, det här var ju många som räknade ut redan. När, när de sa att du skulle spara... 15,8 miljoner på att stänga BB-förlossningen lyfter jag. då talade vi om att det kommer inte att spara 15,8 miljoner per år utan ni kommer att, det kommer att bli dyrare och det har det också skrivit. För det är egentligen, det känns ju som väldigt enkel matematik att jo, men vi, vi stänger ner en avdelning på ett ställe och sen slår vi ihop verksamheten med en avdelning på ett annat ställe och då kan... Färre personer göra samma jobb. Men det skulle förutsätta att de hade för lite att göra innan stängningen. Det skulle förutsätta att man hade en resurskapacitet som var outnyttjad. Men det var ju inte så. De hade ju lagom att göra i här innan de stängde i Solektio. Men de som absolut har vunnit på det är ju taxinäringen. Det är fantastiskt. Och ibland tänker jag på det. här. Jag, jag är väldigt kritisk också för att vi har en... Vi har bor i ett område där det har funnits bostäder. Jag antar att det är en av anledningarna att länder har kommit till vår kommun. Och då tycker jag det är så hemskt att vi, vi, vi har erbjudit folk att bo hos och Samtidigt som vi tagit bort samhällsservice. Det tycker jag är förskräckligt för alla medborgare med inklusive de nya Men de som har vunnit på det är då taxinäringen. Och då tänker jag att en del av de nyanlända... Deras jobb kan bli att bli en taxiförförare. Så det är de som har vunnit på det här. Och det är ju, det är ju våra skattepengar som betalar de här dyra resorna och alltihop. Det ska man ju verkligen fatta. Det är det är som du säger, det är ju enkel matematik. att Det kostar massor, de här resorna. Både med ambulans och taxi. Och det är också så fruktansvärt att ibland är alla ambulanser och alla taxi upptagna. När det kommer en mer akut sjuk än den som först åkte. För det vill jag gärna säga, en, en gravid kvinna som åker med taxi till Sundsvall. Hon är inte lika livsortande sjuk som en något äldre person med hjärtinfarkt som inte fick en ambulans eller taxitransport då, på grund av att alla var upptagna. Det är förfärligt. Fruktansvärt är det. Jag, jag tänker också på den här diskussionen om stafettpersonal och konsulter inom vården. Hur, hur ser du på alltså att man tar in konsultpersonal istället för att ha ordinarie personal på plats? Nej men alltså, det gör man ju bara för att man är tvungen Och anledningen till den bristen på ordinarie personal Det är ju antagligen En, en del av det är ju brist på arbetsplatsen Och trivsel på arbetsplatsen Därför har vi brist på personal bland annat Jag vill gärna poängtera det Att i Sollefteå hade vi Inga läkare från bemanningsföretag förestängningen Vi hade vikarier men det var fasta vikarier Som inte var anställda genom något bemanningsföretag Aldrig och det var också en ökad uh, kvalitet då, därför att det var återkommande vikarier som kände till arbetsplatsen och rutinerna. Och uh, uh, jag tycker förstås att, jag är också en skattebetalare, att bevandningsföretag och stafellpersoner är självklart dyrare fast anställda. Och det är ju inte frivilligt man hittar på att ta dit dem, utan det gör man därför att det brist på arbetskraft. Och brist på är det ju rimligtvis bland annat för att de inte trist längre och har slutat. Och då står man mellan att stänga en avdelning, vilket man har delvis gjort också, eller att hyra in dyr personal. För jag tänker på, alltså personal har ju varit en av de förklaringar som har getts till varför kostnaderna har varit höga. Finns det sätt du ser på som man missar när det gäller just att erbjuda en, eh, en bra kvalitativ sjukvård och göra det på ett liksom, kostnadseffektivt sätt? Jo, men, ja, men först måste jag då bara säga att stafettkostnaden har ju ökat efter att man stängde. Väldigt viktig aspekt ju. Ja. Men, men, och då kan jag ju bara säga, om man har en fullgod sjukvård, erbjuder bra vård och ett bra arbetsklimat. Då har man ju mindre ont om personal. Så att det, det hänger ju liksom ihop. Och det är ju klart att om man, man kan till exempel minska arbetstiden, sex timmars arbetsdag och möjligen ökade lönerna. Då skulle fler vilja arbeta där. Den kostnaden det skulle, skulle ändå vara lägre än staffettpersonal, För stafettpersonal kostar väldigt mycket mer, det är ju väl Och speciellt när de rekryteras via bemanningsföretag som bara är, det är bara en mellanhand, alltså som rekryterar och vidareutbildar personal. Det är fullständigt bortkastade pengar. Då kunde man använda de pengarna för att förbättra arbetsvillkoren för de som faktiskt är där och jobbar. Och det skulle man kunna göra genom till exempel anpassad arbetstid till folks önskemål. Och så kanske höja lönerna också. Och andra saker som liksom förbättrar jag ska säga, hur man äter lunch eller rummen eller vad som helst. Jag menar, lunchrum och alla möjliga saker. Själva arbetsmiljön skulle man kunna förbättra. Och då skulle ju, det är långsiktigt. Då skulle man också minska behovet av vikarier. För fler skulle vilja jobba där. Då. Ja, alltså, det är ju en katastrof. Det här har vi ju sagt redan från början. att Får vi inte ha kvar vårt sjukhus så kommer folk att flytta härifrån. Men då sa ju regionpolitiken, nej men så kommer det inte att bli. Men det är precis det som händer. De flesta som har flyttat härifrån, det är sådana som ändra har redan var i behov av vård. Eller de som har råkat ut för, för grejer där de inte kunde få vård. Och liksom känner, nej men det här går inte längre, vi kan inte bo i en stad där det inte finns ett akut sjukhus där vi kan få hjälp. Så då flyttar man ju härifrån. Alltså allting hänger ju ihop. Eh, och nyligen så presenterades nån siffra på att släftekommunen kommun hade tappat 200 miljoner för att folk hade flyttat ut härifrån i skatteintäkter. Då. Och det är precis så det är. Alltså, det, förstår ju, det är en ganska enkel matematik. Mm. Så att, eh, jag förstår inte hur man kan som regionpolitiker... Som även har ett regionalt utvecklingsansvar, inte kan få ihop den matematiken och mm. förstå den och inte ta det ansvaret. Det, mm. Man vill någonting annat. Det, det här handlar inte om, om ekonomi i utan det här handlar om att man ja, man vill helt enkelt växa i, i en ände av länet. och ta död på den andra änden. Det spelar ingen roll vad det är för någonting. Alltså, ta bara kollektivtrafiken också. Vill de ta död på ett ställe. Ja, men då, då gör vi det omöjligt för människorna att bo där. Så så måste de flytta på sig helt enkelt. Det är skrämmande. Man måste ju förstå att personalen är också de som bor i Sollefteå. Det är ju liksom lite samma sak. Befolkningen i Sollefteå är arga. Personalen är arga. Viss personal är, är ju en del av den befolkningen och har barn. Och är gravida och då vill man inte bo i en stad där man är rädd att det inte ska finnas tillgång till akutvård. Och då, då kan man säga att det är både de som i sitt arbete berörs av nedskärning och de som i egenskap av boende i Sollefteå berörs. Hur har stämningen på arbetsplatsen påverkats? Nej, den har ju blivit väldigt orolig förstås, det är klart. Och framförallt har det blivit en ganska dålig arbetsmiljö på vissa delar, till exempel på akutbottagningen är det ganska frustrerande att inte kunna erbjuda lika bra vård som tidigare utan man blir tvungen att uh, ta hand om patienter för att sedan förbereda dem för att skickas 10 mil till uh, Ökosvik eller till Sundsvall. Och då vantyrs man ju i viss mån på sitt jobb när man inte ger lika fin service till patienterna. Det, det blir ju en frustration. Det är ju en av anledningarna att flera skötskor har slutat på både akutmottagning och på vårdcentralsmottagning. Det, det är väldigt jobbigt arbetsmiljö. Men sen är det också det att stämningen alltså vi hade, nu, kan jag tala, nu återgår jag upp det var en fantastiskt bra stämning på vår förlossningsavdelning för vi visste att vi gav en väldigt bra vård och den stämningen finns inte längre nu för vi har inte kvar någon trevlig förlossningsavdelning att ha bra stämning på nu är det istället en gynnmottagning med mycket mindre personal och barnmorskarna utslida på andra arbeten så att det, det är det är inte samma arbetsglädje förstås Samtidigt är det så att människor som bor i Sollefteå och, och, och är beroende av en inkomst har ju tvingats att acceptera att få andra arbetsuppgifter. Man kan säga att man bytte arbete, bytte i alla fall arbetsinnehåll. Jag är en läkare då som tidigare skötte förlossningar, operationer, ställgiftbehandling av cancerpatienter, rondade på avdelningen. Mitt arbete har blivit till att ha mottagning. Det är en stor ändring. Morskor som tidigare syftar med att förlösa, det är ett väldigt praktiskt arbete med mycket psykosomatik, stöttande samtal och man är inget trygg. Deras arbete har till viss del bytt ut till att ha också mottagning som är, det är också stöttande under hela graviditeten. Men det är inte kvar det praktiska som har att göra med själva förlossningen. Så väldigt många yrkeskategorier har fått helt ändrad inriktning på sitt arbete, ändrade arbetsuppgifter. Hur ser du på, på just frågan om patientsäkerhet? Ja, det är ju självklart att den är oerhört hotad. Jag personligen har varit orolig några gånger för patienter som kommer in med akuta livshotande åkommer, exempelvis blödningar. Och att veta att jag måste skicka väg dem till mig istället för att direkt kunna åtgärda till exempel blödningar. Eller till exempel svårigheten att andas. Det är ju fullständigt fruktansvärt och det är klart att jag äventyrar patientsäkerheten. Det är helt självklart. Hur kan man ändå liksom framföra den typen av argument från regionens sida? Jo, då framför man ju helt enkelt det genom att tycka att eh, de får ett akut omhändertagande per akut och sedan får de en ambulansresa alltså, på en och en halv till två timmar och sen får en bra vård när de kommer fram. Så säger då de som försvarar beslutet. Men jag som läkare säger att eh, en patient som blöder har ungefär en timme på sig till att blöda till nästan blör. Och den timmen kan vara den ödelstiga timmen i ambulansen. Så att jag håller helt enkelt med om det. Det är så att man, kan, man har, och det kan jag också respektera, att man kan ha olika uppfattningar om rent medicinska saker. Och jag har ju en väldigt bestämd uppfattning om att livskvalitet och patientsäkerhet är betydligt högre när man har nära tillgång till akutvård mig. Men det mm. finns ju alltså. Även läkarkollegor till mig. som Tycker att. Det är okej okay att med. En akut åkomma. Eller hopande blivande snart förlossning. Att det är okej okay att resa. Den här resvägen. Alltså man kan ha olika uppfattningar. Det finns ju också en. Det finns ju statistiskt belagten. En undersökning. Gjord i Norge. Att. Korta avstånd till förlossningen ökar ju överlevnaden hos barn och mindre fader hos mor. Det är ju statistiskt belagt. Om vi nu bara pratar om den region där jag då arbetar och betenar mig. Då är det ett sjukhus. Ankelsvik, Sollefteå och Sundsvall. Numerärt är det ju så att det är många fler som arbetar i Sundsvall än i Sollefteå och Ankelsvik. Och då blir det så att man blir väldigt påverkad av den miljö man arbetar i. Och då är det numerärt så att det är fler som försvarar nedläggningsbeslut bland läkare. Och det kan jag bara säga bero på att de majoriteten, alltså vi tar hela gruppen läkare i västernorland, gynekologer. Majoriteten jobbar ju i Sundsvall och majoriteten har inte jobbat i kultur eller i Solexia. Och då är de präglade av sin närhet till sin arbetsplats. Vi, vi är uppenbarligen mycket lätt lättpåverkade. Läkare, jag vet bara att två stycken som arbetar till Solefj. De har förståelse för Solefs patientgrupp som jobbar i Sundsvall det är så präglad av det de tar hör av arbetsledningen där, och jag skulle vilja kalla det propagandan där. Det är ju helt förfärligt att vi människor är så lätt påverkade men så är det. Ja, alltså centraliseringen den har ju pågått väldigt länge. Men. De var ju på gång och skulle göra någonting som heter storregioner i Sverige. Där de skulle slå ihop flera landsting till en stor region i Norrland. Jättestor region. Och då var de väl helt enkelt rädda för att det blev ju för många sjukhus här och så vidare. Och så skulle Sollef, nej Sundsvall kampas mot Umeå. Då, som skulle vara de två stora sjukhusen i länet. De är ju tvungna att ta död på de två mindre först och det är ju och Övervik, så löfte jag är Så det är dit de håller på att sträva. Mm. Fast mm. nu var det ju inte så att det var en stor region. så att Jag tycker de kan lägga ner det där nu. Men det är väl någon slags prestige i det här också. Att man, man kan liksom inte backa på, på det mm. de har sagt. Fast det vore absolut bästa mm. för alla. Mm. Och... Vi skulle ju snarare ha lite mer förståelse för vad de håller på med om de kunde säga liksom att nej, men vi gjorde fel. Mm. Vi, vi kan faktiskt göra om det här och ni mm. ska få vård. För vi, har, vi har sett att det här fungerar inte. Man, man tror att man sparar pengar genom att stänga en viss verksamhet på en plats. Då vill jag säga att det kostar att öppna mer platser på en annan plats. Det kostar att ha fler anställda på en annan plats. Eller föra överkostnaden kan vi kalla det också. Och det kostar framförallt patienttransporter, rena pengar. Och det kostar, ju ja, men nu kan värdesätta det i pengar? Livskvalitet eller patientsäkerhet? Det är svårt att säga pengar. Och då när jag har framfört det argumentet så får man väldigt ofta svara. Ja men resorna, taxiresor och väldigt dyra ambulanstransporter, det är en annan kassa. Så jag tycker det är absolut primär att tro att man sparar pengar på att stänga i Sollefteå och öppna fler platser i. Sundsvall till exempel. Det, det ju, och det är ju naturligtvis så att vi har ju visat det. Eh, i, ja, det som är dyrt i ju löner, till exempel. Nu har man ju lite problem i Sundsvall. Och då är man villig att betala till stafettbolag. Bemanningsföretag för att rekrytera vikarier till kvinnokliniken där. Och innan stängningen av Sollefteå så hade man ju någorlunda bemanning i Sundsvall. Och jag har inte hört talas om att man hade karriärande läkare via bemanningsföretag till den tiden. Det betyder att nu har det här Situationen har blivit att vi har fördyrat Sjukvården i Västerhållandet Genom den här så kallade stängningen För att spara pengar Och det här vet ju politikerna definitivt alltså. Den så kallade besparingen har blivit en fördyring Kanske just där och då Så, så trodde man att det här beslutet var det rätta Så kan det absolut vara men när man sen liksom börjar se konsekvenserna av det beslut man tog. Mm. Då måste man ju kunna backa också. Och, och liksom säga att det går inte. Vi, mm. vi måste göra om det här. Och jag menar, i det här fallet om man tar BB så har vi ju kirrorna. De fick ju lägga ner sitt BB. De har ju hamnat i ungefär på samma situation som vi. Mm. Och där har det ju hänt ofantligt mycket grejer. Alltså, det är ju jättemånga barn som har... Där har ju väldigt många barn miss sitt liv på grund av nedläggningen av BB så att man hade ju redan ett facit där och mm. det är det som är lite skrämmande att man inte tittar på det och, och tänker igenom en gång till innan man försöker mm. göra samma misstag här också mm. men det är den här storregionen som spökar när jag pratade med Torbjörn Einarsson så sa han att det händer mycket konstigt i landsting. Men att centralt för att förstå situationen är just Västernorrland och förstå vad som är extra konstigt här. Men har du några tankar om det? Ja det är ju väldigt konstigt att i det här landstingen där får tjänstemännena göra hur mycket misstag, alltså fel som helst och det händer ingenting. Absolut ingenting. Alltså, hur många miljoner har inte slösats bort? Vi tar till exempel Tillinaffären där. Det, var ju, det är ju säkert 5-6 miljoner som har slösats bort. Och man, man tar inte reda på var det, varför var det så här? Och, och den som var orsaken till det här. Varför ställs inte han till svars? Ingenting gräver man i när det hände sådana här grejer. Utan där ser man ju verkligen en korruption. Mm. Man håller varandra om ryggen. Mm. Och det är, det är sånt där som inte ska få hända. För att, om man tar vanliga arbetare. Vi tar mitt förra jobb till exempel. Jag jobbade i butik. Alltså vi var tvungna att ha kvitton på precis allting vi hade i fickorna. För om vi hamnade i en kontroll och man hade en tygummi på sig i fickan som vi inte hade ett kvitto på. Du kan kunde få sparken för det. För det är lite gummipåse. Och menar, i landstingen där det är tillåtet att försingra miljoner till höger och vänster. Och det, det händer ingenting. Man, man, inte ens en polisutredning gräver i det där. Och tar reda på sanningen. Då är det någonting som är riktigt fel. Ja, nu, nu är det så att jag inte vet hur det funkar i andra regioner. Men jag vet med all säkerhet i Västra är att de politiker som har fattat besluten om hur sjukvården är organiserad, inklusive eventuella nedskärningar. De politiker är ganska oskyldiga, så jag. För de har lyssnat på de tjänstemännen som har gett dem information. Och eh, jag anser att den informationen delvis har varit felaktig. Jag kan också säga att om man som tjänsteman i ledande position inte följer politikernas beslut är lojal nu till exempel mot det kredningens beslut då får man inte behålla sin trevsbefattning. Så att problemet som det jag känner till det är att Västernorrlands läns chefer följer politiska beslut som jag tycker är grundade på fel information. Kanske de eller andra tjänstemän Å andra sidan nu när de felaktiga besluten ska genomföras, om det är en fet eller tjänsteman som vi kallar det då som inte genomförs så blir den avsatt. Därför blir det som en ond cirkel. Och det är ju väldigt mycket korrupt inom det, har vi ju väl hört talas om. nu. här, hon, någon människa som inte var särskilt kompetent men så råkade välskade åt en viss politiker och då fick en bra chefposition och hon var ju antagligen inte så kompetent men hon var ju ändå det. Och så, så köpte man väl ut henne och man tystade ner hela den där skandalen. Det finns ju Mm. flera andra skandaler där våra skattepengar har använts på fel sätt. Jo, men jag säga, när det gäller den saken så är den, vi säger stäng nu, men den är ju ett tecken på hur man slösade med människors skattepengar. Och det senaste i den vägen är ju att det bildades en märklig politisk majoritet med socialdemokrater och moderater nu. Och för att de skulle bli en politisk majoritet verkligen i landstingsfullmäktige. Så nu menar Så var man tvungna med sig folkpartiet. Och då instiftade man en ny post. Som rent organisationsmässigt borde ha ordnat före valet. Men den har man fixat efter valet. En post där en ledande folkpartist fick en post i något som heter vårdvaldutskottet. Och det skulle kosta 800 000 per år har vi fått höra. Och det är ju lite samma andas barn. Man använder skattepengar för att en viss politiker ska få en post, för att man ska ha en politisk majoritet i regionfullmäktige. Och det är ju ingenting som gynnar eh, människorna. Som de här 800 000 skulle ha, ha kunnat användas till eh, en eller två underkörtsketjänster istället. Det skulle människor ha nytta av. Ja, oppositionen säger att man eh, köpte, köpte sig en majoritet genom att bygga i folkpartiet, till den här märkliga Socialdemokrater och, och Moderater, det är ju väldigt märklig att de två slår sig ihop, men det var ju för att det var ju tidigare socialdemokratiskt styre, och de, de har ju förlorat enormt mycket i valet, men för att ändå få kvar i styret så slog de sig ihop med Moderaterna men det räcker inte riktigt och behöver en folkpartiet. Det är ju i så fall ännu en gång man tycker jag missbrukar ska inte betala pengar. Jag tycker ändå det. Är det det är grundläggande i det här. Vi har ganska höga skatter. Vi är inte direkt fattiga. Men hur använder skattepengarna? Mm. Det är fruktansvilligiteterande. Det är ju där folk är arga i Sollefteå. för att de har betalat skatter. De tror skulle gå till skola och sjukvård och vägar. De blir rasande när de får höra att det går till politiker. För att de ska ha fina tjänster. Det finns ju de som jobbar på sjukhus. i Sundsvall. Det är ju en fackfråga för de som är alltså med jag ska säga ansvariga. De vill ju att Sundsvall ska vara ledande. Då vill man gärna koncentrera verksamhet i Sundsvall. Då vill man ha fler patienter i Sundsvall. Så att det är ju sant. Och då vill man ju gärna ha Sundsvall som ett större sjukhus. Och för att få det att bli ett större sjukhus, kanske jämfört med Umeå till exempel, det blir inte större men det är lika stort, då måste man ju få patienter och underlag från övrigt och så lätt. Och det, har, det finns ju många som har kämpat för att Alltså även regionalpolitiskt på andra områden. Men jag talar om sjukvården nu. Då koncentreras fler saker till Sundsvall. Istället för, för att vara utslött på övrigt. Eh, Solekty och Sundsvall. Alla tre. Jo men det är ju fint. Och status och man får mer pengar till sin verksamhet. Och mer pengar kanske till forskning. Om man är chef på en viss klinik. Vi mm. kvinnokliniken. Då tycker man det är roligt. Min kvinnoklinik. Är du skickad på en viss slags operation? Vi är kända i hela Sverige för att vi är bäst på att, som de har hittat på i Österborg, greja med livmodern. Det, det kan ju vara en viss prestige då. Och för att lyckas med det måste man ha ett stort patientunderlag. Och då måste man ha ett stort sjukhus. En stor klinik eller ett stort sjukhus. Och det är många som säger, men det, det kan inte jag riktigt svara på. Det är många som tycker att allmänt sett har någon isolerad sönsfall, vad vet jag, vanliga människor och politiker. Önskat att Sundsvall ska bli en Norrlands huvudstad. Och då, det är på något sätt en motsats till att tänka på att även landsbygden ska leva. Jag tror att det var det här att man hela tiden hade kört med ett dubbelspel. Man hade sagt att ja, orsaken till att man gör det och det, det är dålig ekonomi. Vilket vi motbevisade. Det var svårt att rekrytera. Det har vi motbevisat. Exempel tvån. Vi hade 185 som ville jobba här. Vi anställd runt 30. Problemen att, att, att inte kunna anställa det beror ju på att man annonserar ju inte. Och då får man ju ingen som söker. Eh, man skyddar på patientsäkerheten vilket inte heller höll. Så att hela tiden har man förflyttat argumentering och kommer med falska besked om varför saker och ting måste göras. Det är inte de rätta orsakerna. De rätta orsakerna det är en drygt 100 årig kamp mellan... Sundsvall och inlandet. Mm. Någon i vår förening sa så här och vi är benägna att hålla med. På träpatronens tid, när Sönsval var stor, störst och vackrast, då, då var man som vi säger här på landsbygden kärig. Man var stor i korken. Och eh, vi brukar vara noga med att skilja på befolkningen och deras företrädare. Att vi tror att folk i Sönsval med man, de är ungefär lika. De är hyggeliga och bra. Men deras företrädare, de har vi lite åsikter om. Och den där storvulenheten från träpatronerna sida 1880. Den finns kvar i Sönsvall. Och det är det som styr det här att allting ska till Sönsvall För man har i årtionden velat, så att säga, fightas med Umeå. Man har till och med kallat sig Norrlands huvudstad. Det är löjeväckande. Nu, nu har de ju tagit bort det. Så att det här, det här att sönsvall ska bli så stor- och övriga länets bekostnad. Det är det som är grunden till hela den här kampen. Det är inte sjukvården. Det är inte ekonomi. Det är inte svårighet att rekrytera. Och, och det är inte patientsäkerhet. Där har vi problemet. Du vill säga att landstinget lyssnar på fel personer inom vården. De lyssnar på folk inom vården. Och de lyssnar på dem inom vården som är lojala mot dem. Lojala med de beslut som är tagna. Om jag erbjuder mig att komma och säga vad jag tycker om kvinnorsjukvården ett <skratt> politiskt möte. Då kommer de att tacka nej till mig. Men de kommer att tacka ja till en av de ledande läkarna i Sundsvall. Och detta har hänt alltså. För det finns något som heter hälso- och sjukvårdsnämnden. Och då inbjöds jag. En majoritet i hälso- och sjukvårdsnämnden. Så att jag inte fick komma. Och istället fick det komma en läkare från Sundsvall. Han heter Per Kempe. Han heter här just nu. Och han hade ju aldrig jobbat i Soledin. För han berättade om vår verksamhet. Det var ju ganska gansligt. Det är därför vi som jobbar i önskullsvik och så har lyft vi kritiska mot det som heter länskliniker. Förut hade vi alltså en ansvarig chef på varje klinik, på varje sjukhus. Sedan bestämde bestämdes att det skulle vara länsklinik. Och det intressanta är att länsklinik är människor som arbetar i Sundsvall. Utom en länsklinik chefen har visst den som är i när det gäller barnsjukdom är anställd och jobbande i önskullsvik. Annars utgick vi från Sundsvall. Och det är där, därför vi inte tycker att vi har samma inskjutande och påverkan på vår egen arbetssituation. När vi har en, en länsklinikorganisation istället för en lokal organisation. Det är naturligt, naturligt att om politiker ska veta hur det ligger till. Det finns konstigt att de kontaktar länsklinikchefen och inte en lokal anställd doktor i Ervik. Det finns ingen lokal chef att tala med. Utan då ska man ringa eller skriva till en människa som är då tio mil bort i Sundsvall. Och då har man inte samma inflytande över sin arbetssituation. Över schema och innehåll i arbetet. Och det var förut, då hade man ju bara några meter ifrån. Och med schemaläggning och med rekrytering. Alltså vi skötte oss ju själva förut. Både när det gäller våra arbetsrutiner och vår, till exempel rekrytering av personal och schemaläggning. Jag hur man klassera, inte bara schemaläggning direkt, liksom, utan hur arbetet läggs upp. Mm. Det var väldigt nära beslutsvägare. Nu är det mycket mer klangligt. Då har vi märkt att det är tillsatt någon sån mystiska mellanchefer också. Det, det tycker vi också är en konstig lönnekostnad. Man hade ju en chef som bestämde över allt Men nu har man en, en, en chef och sen har de tillsatt någon slags mellanchefer som ska administrera på de andra ställena. Så på något sätt har man egentligen kvar cheferna på de andra ställena men de har en övre i liksom, Så ungefär känns det. Det viktiga tycker vi är att det här kommer upp till ytan. Och att de ansvariga som är då rikspolitikerna tycker jag. Att de tar tag i den här frågan och gör en förändring. Och jag tycker inte att det ska gå till som det gör nu. Att det ska ta flera år. Det ska vara utredning på utredning på utredning. Utan nu ska det hända någonting. Alltså folk ska inte behöva dö. På grund av den här vårdkrisen som är i hela Sverige. För så har det tyvärr blivit. Mm. Man, hör, man läser i tidningen och man hör på radion hela tiden att folk dör på grund av att de kommer helt enkelt inte in och får vård. För det är inget fel på svensk sjukvård utan problemet är ju att få sjukvård att komma dit. Mm. Och då är väl det största problemet tycker jag, det är ju hur den är organiserad, det är ju styrningen. Det är ju det är därför de, de lämnar sjukvårdspersonalen. För de känner ju inte att de får, får utföra sitt jobb helt enkelt. Ja, det är väl en del som jag tycker är helt knasigt. Att vi säger att det ska vara jämlik vård i hela Sverige. Men ändå så beror det på i vilket landsting man bor. Alltså beroende på vilken vård man har, om den är gratis där och liksom sådana bitar. Och, så tycker jag absolut inte det ska. vara. Det ska vara lika i hela Sverige det ska ha samma förutsättningar för att få vård. Sen är det ju självklart så här att vissa saker alltså vissa saker fungerar ju på ett ställe och vissa på ett annat, men då ska man ju anpassa det utifrån organisationen och det som är bäst för det som är bäst för patienten helt enkelt och personalen. Och sen liksom Funkar inte på ett annat ställe, ja, men anpassar det då efter vad som blir bäst för patienten och personalen. Vi har sagt under hela den resans gång då att den här sjukhuskampen, den är ju så att säga betydligt större än, än enbart vård. Eftersom det här också är, handlar om inlandets överlevnad och vi vet att det pågår en kamp mellan stad och land och det pågår en kamp mellan inland och kust i norr och så vidare. Så är det här något mycket större än sjukvården, eh, och därför blir väl förödande om sjukvården som är ett viktigt ben i välfärdsbygget. Om den krakulerar så att inte folk vill bo kvar eller man inte lyckas rekrytera nya när man behöver, då, då, då blir det en död hand över inlandet, vilket ju är väldigt negativt eftersom Norrland Eh, ju, så säga, står för så mycket för, eh, när det gäller den svenska välfärden vi har vattenkraft nu, vi har malmen vi har vindkraften och vi har ja, väldigt mycket eh, nat och skogen så, som, som förser oss med intäkter för att finansiera välfärden att för att stad och land ska, så ska fungera så, så är man ju beroende av varann ja, om då om landsbygden har havererad då funkar ju inte landet heller så att det här är ju förödande på många sätt Dels har vi styrmodellerna, det här med eh, som har florerat länge då, med New Public Management va? där man liksom ägnar allt för mycket tid åt att kontrollera och eh, räkna statistik istället för att exempelvis utföra vården och göra, utföra den service som, som medborgarna har rätt till. När den typen av, av system kommer där man liksom bara ägnar sig åt statistik då blir det ganska förödande också för verksamhetens effektivitet. Nu har ju kommit ett nytt modord tillitsbaserad styrning där man litar på den enskilde. Och jag menar, det, det är ett bättre sätt att, att, att få ut effektivitet i en organisation, Och trivsel och ja, bra slutresultat. Så att jag hoppas att det här med tillitsbaserad styrning att det kommer att slå igenom för det andra har funnits alldeles för länge och fått alldeles för dåliga effekter. Jag är helt för skattefinansierad samhällsservice, inte bara sjukvård. Skattefinansierad samhällsservice, vi vill ha ett sådant samhälle. Och om det är medlemsägt, då måste det förutsätta att vi också får tillgång till skattemedel. Medlemsstyrt är en annan sak, att vi har lokal styrning. Men rent ekonomiskt anser jag inte att man kan bedriva ett för sig medlemsägt eller privat sjukhus. Och under vilka förutsättningar skulle liksom privata vårdgivare kunna vara en möjlig lösning för att kunna erbjuda sjukvård i regionen? Nej, men det är ju naturligtvis ändå att man accepterar en privat eh, samhällsförvist som innebär att människor som har råd betalar mer. Det tycker jag är, Ja, det är väl en amerikansk modell då. Det är att man har gott om pengar för sin vård. Eller att man har varit smart och tecknat en sjukförsäkring som betalar för vården. det har man ju tänkt sig för i god tid. Om man däremot tänker sig att det är en privat driven vårdcentral men som ska bekostas med skattepengar. Då får man ju se till att göra ett väldigt bra avtal i god tid med de som förvaltar våra skattepengar. Och det är ju faktiskt det som tidigare hette landstinget och nu tydligen heter regionen. Hur skulle du berätta vårdhistoria historia eller vård och omsorg i Norrland? Ja, det var ju så här. Jag var engagerad då i senare delen av uppstartsfasen. Då, som konsult för att hjälpa dem att göra kalkyler. Och, eh, bakgrunden var ju det att i Sollefteå har vi haft en stor hälsocentral under tiotal år. Innan dess var det tre stycken som slog samman. En i Långsid en i Sollefteå. Och, eller två i Sollefteå. Och man hade 16 000 listar Men... Där fanns det eh, nio läkartjänster men endast en eller två fasta läkare. Vilket gjorde att eh, man fick alltså inte den hjälp man behövde där utan det var ett uppdämt vårdbehov. Inte minst för de äldre multisjuka. Och, eh, då eh, var VON eh, en utveckling vi brukar, brukar beskriva eh, sjukhusrörelsen som ett träd med fem grenar på. Det första var fram till akutsjukhus. Det andra var Ådan Reser sig som i steget hjälpte till att organisera de här stora manifestationerna som vi hade. En var på 14 000 en var på 25 000 människor. Hon i sin tur startade upp då den ideella föreningen eh, vård i Norrland som startade eh, då den 20 december 17. Vi sa så här. Landstinget kommer ju aldrig att klara vårdbehovet eftersom man inte har gjort det under tio år. Alltså måste vi försöka starta en ideell förening som inte har ett vinstsyft i första hand utan vill tillgodose vården. Så det var så att säga, drivkraften. Och vi, vi är väl här har, här har vi, vi har väl den enda medelsägda vårdcentralen i landet, jag förstår. Så att, det var syftet. Under planeringsstadiet så hjälpte jag till med kalkyler då för att komma fram till vad, vad skulle vi ha för intäkter och vi gjorde då en, en beräkning och kom fram till att med den och den tänkbara utvecklingen av listade personer skulle vi ha det skulle ge så mycket intäkter då och kan nämna att i augusti 18 då skiljde intäkterna bara 50 000 mot kalkylen så exakt var vi där eh, och vi kom också fram till då att då skulle vi kunna ha ett utrymme för 28 anställda. Och eh, sen blev det tyvärr flera av olika skäl eh, beslut som togs innan jag kom in i styrelsen och blev ansvarig som ordförande i juni 2018. Så förutom att man anställde för många i förhållande till kalkylen så visades att de patienter som tillströmmade i snabb takt de hade det här som jag sa tidigare väldigt eftersatta vårdbehovet. Och det resulterade i alldeles för höga Kostnader för laboratorium, för röntgen och för läkemedel. Om vi tar röntgen som ett exempel. En CT-röntgen kan kosta mellan 6 000 och 8 000 kronor. Och då är intäkten för en patient på ett år eh, runt 3 000. Så har du då en övervägande del vårtungar så rusar ju kostnaden iväg. Och när vi upptäckte det då i juni, ja, jag gick faktiskt in som ordförande då. Då sa vi så här att nu sätter vi igång ett, ett sparprogram som ska ge 3,5 miljoner. Och så försöker vi lista tusen patienter ytterligare, vilket vi bedömde var ganska enkelt eftersom det fanns 800 barn listade på gamla hälsocentralen där det inte fanns någon, BV, någon, någon BVC-sköterska. Alltså skulle vi med lätthet kunna lista 800 barn och deras föräldrar. Så tusen nya listade skulle inte vara någon omöjlighet. Du skulle också ha gett 3 miljoner. Den regionala politiken kunde ha uppskattat de ambitiösa människor som på effektivt sett ville bedriva sjukvården vid och då hade, Men då hade de fått stötta dem ekonomiskt också. Det var ju också bra. Det var inte, vinst, det var inte en privat vinstgivare. Det var en medlemsäggd med inflytande av ägare och arbetare. Det var naturligtvis helt okej. Okay. Men då måste man också ha för, förvissat sig om att det var accepterat. Att man fick skattefinansiering till det. Så idén var ju väldigt bra. Men tyvärr var väl så att en politisk majoritet var inte villig att stötta det. Även om den var effektivare och bättre än den. Den gick med förlust. Den, den fungerade ju inte så bra. Den andra vårdcentralen som fanns. Eller den första som fanns. Resurserna både när det gällde arbetskraft och när det gäller, säga, finansiering. Det räckte inte till för en landsningssäkerhet. De gick ju på knäna och det var ju där sköterskor slutade. De orkade inte sitta i telefonen och svara på varför det inte pass när tid är tillgängliga. Det var för få som jobbade, det var för dåliga arbetsmiljö. Jag, jag, tycker, inte det, jag tycker det är inte försvarbart att någon har blivit otillräckligt förhandlat, men det är förståeligt. Det var den kooperativa idén som var så att säga utgångspunkten. Att här äger vi någonting tillsammans. Vi kan vara med och påverka. Vi får ständig information om hur det utvecklas. Och vi har inte som syfte att tjäna pengar utan att eh, bedriva en vård som, som verkligen kommer andelsägarna och patienterna till goda. Så att vi lyckas få ihop eh, runt 220-230 andelsägare som var där betala 10 000 kronor. Eh, har du några tankar om hur förutsättningarna är riggade för en förening inom just vårdverksamhet? Ja, det vi snabbt konstaterade i vårt fall då, det var ju att den listning som vi får då, listningsersättning per, eh, per patient den är alldeles för låg i förhållande till de faktiska kostnaderna om man nu eh, råkar få allt för stor andel vårdtunga. Och det visar sig att vår den hade den största vårdtygnen i hela Västernorrland, A33-centraler. Den låg på 1,22, ett tal som kanske inte säger så mycket. Men gamla hälsocentralen i Sollefteå, den som blev kvar, som, fick, som behöllde hälften av sina 16 000 ursprungligen. De hade 0,88 i så det var en stor skillnad mellan gamla hälsocentralen och nya vårdcentralen. Och, så vi konstaterar, och även efter konkursen så har ju flera som i utgångsläget var intressant att ta över och konstatera att ersättningar för dåliga, det går inte att bedriva en bra vård en, en ansvarsfull vård med så låga ersättningar ja, Vi kan konstatera om vi tittar på 2017 så av landstingets 20 egna hälsocentraler så gick 19 back med sammanlagt 54 miljoner varav hälsocentralen i Sollefteå gick back med 12 miljoner det vill säga en miljon i månaden och när vi fick svårigheter och upptäckte att vi, vi fick arva det här, den här enorma vårdtyngden, tyngstil i länet. Då sa vi så här, ge oss en avbetalningsplan så vi hinner komma fatt här. För vi kommer att lösa det här med besparingar, med flera listade, med flera som tecknar andelar och så vidare. Och vi har lyckats få igång en vård där vi har fast personal. Vi hade nio läkare. Vi har väldigt nöjda patienter. Vi har väldigt nöjd personal. Allting talar för att det här skulle kunna få en väldigt god utveckling. Men vi har fått ett ekonomiskt bekymmer på grund av de här ackumulerade vårdbehoven. Politikerna både i det här länet och i landet har ju under lång tid sagt så här primärvården fungerar inte bra. Och Primärvården är ju första linjens sjukvård. När du blir sjuk du ringer dit och så får du träffa en läkare förhoppningsvis inom rimlig tid. Och är det svårare problem så remitteras du vidare. Om inte primärvården fungerar då väljer folk att rusa till akuten för åkommor som skulle kunna klaras av på en vård- eller hälsocentral. Alltså, om man har en välfungerande fungerande primärvård då avlastar man akutvården och sjukhusvården. Det var tanken. Ådalen reser sig, om jag inte kommer ihåg fel, av föreningarna har ju förklarat sig redo att ta över sjukhuset. Har det funnits en koppling mellan vård och det? Det var så här att äh, äh, som, som äh, lagstiftningen ser ut idag så kan man som privat starta en, en vårdcentral. Man, man kan inte ta över ett sjukhus utan att man är överensparterna emellan. Och ska ett sjukhus ut äh, i annan drift då måste man också göra en upphandling i konkurrens. Så att äh, tanken att ta över sjukhuset den, den är inte realistisk helt enkelt. Därför att du kan inte bara säga att jag, jag vill ta över. Utan man måste ju då komma överens om det. jag funderar på vårn gick ju konkurs nyligen. Hur har det påverkat just ockupationsrörelsen och ockupationen av sjukhuscentrén? I grunden så hör du ju som inte riktigt ihop. Alltså, mm. centralen och ockupationen är ju två skilda saker. Men det jag var ju fortfarande emot att vi vill ha en bra vård. Och det är ju samma sak. Så att, eh, alltså vi kämpar ju för, för det också. Det gör vi ju givetvis. Och, och i grund och botten så är det ju landstinget som driver det. Så att, eh, det är ju deras den här så kallade regelboken som, som har ställt till det här för att den inte fungerade. För då är det ju olika ersättningar till exempel som, som en vårdcentral får då för att kunna fungera och bevisligen så fanns det ju för dåliga ersättningar för att det skulle kunna gå runt. Det var ju jättetråkigt. Vi fick lite för lite eget kapital, det kan vi konstatera eh, mot vad som hade behövs. och eh, under den här helgen när vi lyckas samla in 1,3 miljoner då hörde ju folk att vi ville låna ut pengar också. Vi hade kunnat få låna minst en miljon kronor vi hade också kunnat få borgen tecknad. Och jag kan väl säga så här i efterhand: så blir jag, jag är ganska snopen när jag konstaterar att en som gav ett löfte var god för ett par hundra miljoner kronor själv. Det fattade inte jag, och någon annan heller. Att, och personen sa till mig: Jag skriver teckna borgen på det som behövs. Du behöver bara nämna mitt namn så är det klart. Och det lät ju för bra för att vara sant. Så att det hade ju kunnat vara en väg till framgång då. Å andra sidan, när vi konstaterade att ersättningen per listad både hos oss och på de övriga vård- här centrala är för dålig, måste så att säga, ökas på för att det ska kunna bedrivas en rimlig vård. Då fanns ju egentligen inte förutsättningar med de löpande intäkter som vi fick från regionen. Va? Men vad vi har lyckats med det, här, det är att påvisa att den här obalansen finns och nu har man ju redan någon månad efter att vi konkursade mm. eller ungefär samtidigt konstaterar att vi måste plussa på pengar till primärvården i hela länet för det var ju så här, de här 19 av 20 landstingsdrivna hälsocentralerna de gick ju back som jag konstaterade nyss, med 54 miljoner men det stoppar man ju bara in i svarta hål och låter, låter bara rulla på medan de privata om de inte har pengar så måste de ju konkursa så att det är ju inte en lika behandling av vårdcentraler och hälsocentral på så sätt. Och det är ju så här också, om det är landstingsdrivet så kallas det hälsocentral. Om det är privatdrivet så kallas det vårdcentral. Det är lite konstigt med två olika ja. beteckningar. Men som sagt, var <coughs> man behandlas inte lika de egna och de privatdrivna. Men som sagt, nu har medvetenheten kommit att man måste satsa på primärvård. Och det var ju äldste timmen, för man har pratat om det i 10-15 år. Och gör man det i tillräcklig omfattning, nu anser jag att man bara gör en halv satsning mot vad som vore erforderligt. Man säger 30, 60, 90 miljoner under tre år. Det borde vara dubbelt för att det ska vara rimligt. Så hur ser du på, på vårens konkurs? Ja, den är beklaglig eftersom patienterna var nöjda, personalen var nöjda. Och, eh, men vi hamnade ju som sagt var i, i epitalens hade förväntat oss en... En samarbets, samarbetsandra från landstingens sida så att vi kunde så att säga, reda ut det här. Vi begärde aldrig, aldrig några eftergifter eller avskrivningar utan vi sa vi behöver lite mer tid på oss. Så att vi hinner få ut fulla effekterna av besparingar av 3,5 miljoner, av, av en intäktsnivåhöjning med tusen nya listare, 3 miljoner eh, och så vidare. Eh, och... Så vi hinner få in mera andelar också. Då skulle vi klara ut delar. Men när den viljan saknades som man skyllde på att vi måste behandla alla lika. Men alla hade väl inte problem eh, privata. De egna som gick back stort sett allihop. Där bara föste man ju undan det problemet och så tog det i stora landstingskassan och lät det gå med underskott. Men menar, vi när nu vi har konkursat och patienterna går tillbaka till landstinget. Då kom de ju fortsätta med att köra en miljon underskott per månad i jag Sen vi tog över halva patientstocken då. av 20 december 17 Så har hälsocentralen i det fortsatt att komma underskott. Per augusti var det 5,1 miljoner. Förmodligen så har de minst 10 miljoner underskott under 2018. Med halva antalet listade. Och nu när de har fått alla 16 000 tillbaka. Ja, hur stort var underskottet då? 15-20 miljoner. När den här kampen började eh, 2015 då gick man ut med ett chockbesked och sa så här Om vi inte gör något radikalt nu så kommer landstinget ha ett minus på 1800 miljoner 2018. Mm. Då satte vi oss ner, två stycken från sjukhusrösen Mattias Rödsberg och jag i 14 dagar analyserade ekonomin. Vi kom fram till att resultatet 2018 med de fakta som fanns i landstingets så skulle vi hamna på plus 75. På en viss skillnad. Då blev vi utskrattade och kallade amatörer. När budgeten nu togs för 18-19-20, vad står det då i, i budget 18? Plus 75. En sån exakt prognos har jag aldrig gjort under hela mitt yrkesliv. Jag har jobbat som kommunal ekonomichef i 35 år. Och, men exakt på miljonen. Så att då kan man ju undra vilka som var amatörer om det var vi eller om det var landstinget. Så att ett underskott i, i vissa verksamheter det summeras ihop med överskott i andra. Nu, visas, nu är inte bokslutet klart i landsting men plus 75 som var budgeterat för 2018 det verkar vara något mindre plus. Men det är ändå ett plus så inte har förstått det hittills. Stafettläkare och eh, hyrpersonal. Är det en stor förklaringsfaktor till, till att vårdcentralerna går med underskott? Ja, det är faktiskt så här att 50% av alla läkare på hälso- och vårdcentralerna i länet är stafetter. Och en stafett kostar, kostade för tio år sedan i snitt 2,2 gånger en, en vanlig läkarlön. Om vi att en, en läkarlön med sociala avgifter ligger på 1,7 miljoner så har du ju minst 3,5 miljon. Kanske borta fyra miljoner när, när du tvingas av stafetter. Du kan ju tänka dig på en hälsostrad med nio tjänster och merparten är stafetter. Att pengarna rusar. Så att stafetter är ju en väldigt olycklig utveckling. Både för sett sätta patientsynvinkel som du inte får kontinuitet i vården. Du får inte träffa samma läkare. Jag, menar, jag pratar med svåger i, i Stockholms nu, har, har, har ni inte husläkare? Husläkare. Vi är glada om vi överhuvudtaget har någon läkare alls i det landstingsdrivna. Däremot så hade vi fast bemanning rakt av på vår ideella föreningsvårdcentral. Och det är det patienterna vill ha. Så att det är dåligt ur patientens synvinkel, det är dåligt ur ekonomisk synvinkel. Och det blir ju också konstigt. Här sliter personal sida vid sida. Den ena har dubbelt betalt mot den andra. Det är ju inte heller vettigt man kan väl säga så här, generellt brukar man säga så här inom alla branscher att konsulter är dubbelt så dyra som att ha egen personal. Men i vissa lägen kan det vara vits att ha en konsult tillfälligtvis. Därför att man kanske inte har den specialistkunskapen just för att borra i det problemet. Och så lägger man in kortvarigt och löser ett problem. Men när man, den, den kontinuerliga driften byggs på stafetter, det då det blir fel. För dyrt och för dåligt och ingen kontinuitet. Just det här att det har varit ett antal olika delar som har varit med i min fyrdån. Där nu olika föreningar väldigt bra för dem. Men dels så är det så att nu när WOM går i konkurs och är det WOM som går i konkurs i hela rörelsen. Eh, när det har varit så här så har ju också olika delarna jobbat med olika saker. Föreningen Nådalen-Vefer har ju främst jobbat med ta fram koncept för hur kan man driva vårdcentral, hur skulle man ta över sjukhuset samtidigt som i eh, framtidens arkivsjukhus då har det mycket politiskt påverkan för vet du, direkt eh, det direkt mot partierna Vi hade ju inte eh, vår kunnat göra samtidigt som de måste samarbeta med partierna för att kunna starta upp och occupationen har ju hela tiden varit vid sidan av allt det här och och har ju i sig varit en enorm tillgång för hela rörelsen. Det är ju de som har fått uppmärksamhet i media både i Sverige och internationellt. inte så många journalister som, som har kommit från andra länder för att titta på hur föreningen i Sverige startar en vårdcentral. Hur ser du på möjligheten till föreningsdriven vård nu när VON när har gått i konkurs? Alltså kan man lära sig av, av erfarenheten och starta om igen? Eller är, är loppet kört? Man kan säga så här. I och med att Wons konkurs har bidragit till ögonen öppnas på många nu. Om man inser att man måste ha en bättre finansiering till primärvården. Då kan man ju lära sig av Woon då att satsa på primärvården så att den får bättre ekonomiska förutsättningar. Då kan den fortsätta att drivas på ett bra sätt både i landstingsregi med mer resurser och i ideell driv, ideellt driven verksamhet. Så att jag tror att vi har bidragit till att faktiskt fokusera på ett stort problem som har funnits under längre tid. Men som har kunnat döljas i den egna landstingsdrivna verksamheten men som blir så tydlig i en privatdriven. Så att jag tror att det finns möjligheter till både och Drift även fortsättningsvis. Och jag kan också nämna att jag har faktiskt själv varit engagerad i ett privat äldreboende i 7-8 år. Som finns här i grannbyn, Rådom, ett äldreboende. Där till, min mamma levde de två, tre sista åren och min moster levde ett antal år. Och de blev 93-97 år med damerna. Så att jag har också, även om jag har varit skeptisk till privatdrift i <går> långa tider. Så jag försökt lära mig hur funkar det när man försöker privat. Helst då med, med en idé om att man, man, man gör något annorlunda. I det här fallet, Rådomsgården, då Så handlar det om att få vård nära, att få sysselsättning i närområdet och få en väldigt trivsam och bra verksamhet. Demokratiperspektivet på en föreningsdriven vård, där skulle ni ju kunna argumentera för egentligen båda linjerna att besluten flyttar. Bort från medborgaren när besluten inte fattas i, i de ordinarie politiska kanalerna. Medan än också skulle kunna säga att besluten kommer närmare medborgaren eftersom kunden kan vara med och äga vårdcentralen. Och, och samtidigt så skulle man ju kunna ta perspektivet att, att den här föreningsdrivna gör både och de... Alltså, viktigaste grundläggande kvalitetskraven och, och vad verksamheten ska handla om, det bestäms ju ändå av politikerna som finansierar. Men när det är föreningsdrivet, så kan man också bestämma om, om fler saker lokalt. En anledning till att vi i fallet Vond valde ideell förening, det är ju också dels för att vi tycker att. Ja, det är så nära kooperativa idén som det kan komma och de fördelar som det har med, med att man är delaktig och man kan hjälpa åt att utvecklas sig. Och sen har vi pågått en debatt om vinster i välfärden. Skulle vinster i välfärden bli en verklighet då skulle inte en ideell förening påverkas. Därför den har ingen vinst. Den har ett överskott eller underskott. Det är samma med OK och Fonus och så vidare. Så att, eh, det var väl också en liten beståndsdel i det här att eh, ideell förening verkade spännande som driftsform. Därför att vad vi också uppnådde, jag sa att vi hade både nöjda patienter och nöjda personal. Personal, så fort det var någonting i Vons som inte var bra så träffas man och så kommer man överens. Vad är problemet? Hur löser vi det? Och så gick man rakt på. Eh, så att just det här med personalinflytandet, eh, och en sak som jag kunde konstatera, när det nu havererade. Vi var inte det minsta påhoppade av personalen och inte av patienterna. Och det tyder ju på att vi som ledning då hade agerat väldigt schysst. Vi hade alltid personalrepresentanter med på styrelsemötena så de kunde följa förloppet och såg att vi gjorde allt vi kunde för att det här skulle bli bra. Men sen att vi inte mäktade med då den här vårdtygden, landstingens brist på engagemang och så vidare. Men ingen har varit arg på oss. Vi har till och med fått, vi fick blommor och jag tackhort där borta som vi fick i styrelsen för att de tyckte att vi hade skött så bra va? Jag menar det säger ju en hel del också om att vi lyckas verkligen jobba tillsammans. Så att här var den här verksamhetsformen idealisk. Där måste jag passa på att skjuta in en kritisk fråga för att det kom ju också en diskussion efteråt bon om att en del löner var ganska höga. Hur ser du på det? Ja, då måste man förstå sammanhanget här. Vi hade en vd då som hade 70 000 i lön. Tanken Eh, när hon då som var kvinna gick in i det här var det att hon skulle under ett antal månader styra upp verksamheten så att vi fick den på rull på ett bra sätt därför att vi hade ju vd eh, vi hade en verksamhetschef eh, sen läkarlönerna var något högre än de brukar vara och det berodde på att de fick ta ansvar för ursprungligen sex stycken ST-läkare. Vi tog alltså utbildningsansvaret för 6S-läkare. Ett ansvar som inte regionen mäktade med själva. Så att hade det här fått fortsätta så hade vi kommit att förse både vår egen verksamhet och regions verksamhet med färdigutbildade läkare. Alltså ingick det i de här allmänspecialisternas alltså uppgift att faktiskt vara handledare. Och det motiverade att de hade större ansvar än en vanlig allmänläkare. Och sen var det faktiskt så här att de som vi anställde de fick den lön de hade tidigare. Så att vi... vi Använd inte lönen som ett sätt att bjuda över och locka över folk. Så att man uppgav vad man hade för löden så fick man den. Majoriteten i Region Västernorrland har för avsikt att föra en dialog med de personer som ockuperar sjukhuset. Ja, det är ett steg framåt och jag kan berätta att redan den 3 januari så ringde landstingsdirektören till mig och berättade att nya regionrådet gärna ville få till stånd en dialog. Och då sa jag hurra, vad bra. Vi har väntat på dialog nu i tre och ett halvt år. Men den tidiga ledningen har uppenbarligen varit rädd för oss. Man har inte velat träffa oss. Och jag anser att dialog det är vägen till framgång. För då kan man sätta sig ner och resonera vad är problemet. Kan vi se en väg till en lösning. Så jag tycker att det är enbart positivt. Så att nu väntar vi på nästa steg att de hör av sig när vi ska träffas. Och det är ju faktiskt så att under sommaren... Vår våren sommaren så satt vi med de nio partiernas gruppledare. De partier som, som kandiderade till regionförmäktige med vårt så kallade fempunktsprogram. Om hur man skulle lösa sjukvårdskrisen. Vi satt sammanlagt i runt 30 timmar och diskuterade. Under djurmytliga former. Ingen var så att säga, arg eller upprörd eller besviken. Och jag, jag brukar också avsluta varje träff med att säga så här. Tycken att vi verkar hatiska eller hotfulla. Och då börjar man skratta allihop. Så att där gick då att diskutera vårt förslag till lösning. Vi fick också skriftliga svar på de här frågorna. Som vi tolkade sen och bedömde. Och satt, gjorde trafikljus grönt för ja till svar, till svar på frågorna. Gull, rött för nej. Och gult tvetydiga svar. Och där kunde vi sitta i. Ja, bortom 30 timmar att prata under bra former. Varför skulle vi inte kunna gjort det i övrigt också? Men nu, nu säger man, nu vill man ha dialog. Det är helt otroligt. Om man tänker en, en social rörelse som jobbar med välfärdsfrågor, vilka lärdomar kan en dra från turerna kring WOON? Ja, att ta väldigt mycket hög för oförutsedda saker som de här, till exempel vårdfunga patienter. Eh, nu var det ju så att företrädarna för vård visste ju att det skulle hända. Och de själva tyckte att de hade tagit extremt mycket för det. Men sen så var folk mycket mer underbehandlade än de kunde förutsäga. Så ja, men det, det är ju en del att se till att man har en tillräckligt stabil bas i det här fallet för annorlunda finansiering så att man kan hitta ut stormar som man kanske ännu inte kan förutsäga. I vårdvalssystemet så tror jag det var så att för att få starta så krävdes det finansiering för tre månader i Och det är ju en hel del pengar, men för tre månader det speciellt på en tid. Så just då hade vi börjat ha mer startkapital. Alltså jag tänker först på just eh, sjukhuskonflikten i västernorland. Vad kan andra sociala rörelser lära sig av, av den? Ja, Vi har åstadkommit många saker. Vi har fått frågor under resans gång. Har ni åstad verkligen åstadkommit någonting? Ja, vi, vi är inte mål men vi har åstadkommit en hel del under resans gång. Vi har fått en otrolig sammanhållning här. Och vi har fått ett jättegott samarbete med Öviksgruppen som vi hjälpte till att starta Övik fram till så att man kan säga hela ången mellan, det finns en samhörighet där. En förståelse för att det är viktigt att sluta sig samman, försöka identifiera problemet och hjälpa till att lösa det. Och att hela tiden sitta och vänta på att ens valda företrädare ska lösa problem. Det har vi insett att det håller ju inte. Utan vi måste mobilisera oss när det är ett problem att lösa. Och man kan väl också säga så här. Problemen i somras med bränderna både i, här i Norrland och i Dalarna och så vidare. Där har ju också folk gått samman och hjälpt till. Så att vi brukar säga att det här kanske är en, en modell för att lösa problem i framtiden. Som vi kanske inte just nu kan definiera exakt. Så att vi, vi tror att vi har blivit en förebild där hur man kan gå samman. Vi har, vi sa när vi startade det här, här måste vi nå ut hela länet först. Vi bör helst nå ut på riksplanet också så att det här blir känt. Eftersom vi, vi uppfattar att sjukvårdsproblemet är inte bara ett, ett problem här utan det är i hela landet. Och jag har själv sagt till statsministern att jag ser inte sjukvårdens problem som någon omöjligt att lösa. Därför att sjukvården är toppstyrd. Man har aldrig lyssnat på medarbetarna. Man, man har värnsmöjligheter den dag man börjar lyssna på dem. Eh, arbetsdagar och fack. Att faktiskt göra någonting åt sjukvården att utvecklas. Därför började som som har försökt här att avveckla vården och tror att det är vägen till framgång. Och vi har också fått internationell uppmärksamhet eftersom ju ockupationen på sjukhuset har blivit en symbolfråga för hela den här sjukhuskampen. Vi har sagt hela tiden från start: Det viktigaste som finns på ett akut sjukhus är akutkirurgi. Det är hjärtat i, ak i akut sjukvården. Utan akut kirurgi, fungerar inte ett akut sjukhus. Och jag kan säga så här, det kommer in hundra personer i Sollefteå varje månad och ännu fler gör vi som är så dåliga när de kommer in att det krävs omedelbar kirurgisk bedömning och ofta omedelbar kirurgisk åtgärd. Problemet i Sollefteå är att du har en akutmottagning du skylds, du har mottagning. men du har inga kirurger som varken kan bedöma eller åtgärda. Alltså sätts du i transport 12 mil till Sönsvall eller 12 mil till Övik och riskerar att dö på vägen dit därför att du hinner inte få hjälp i tid. Man brukar ju prata om den gyllene timmen att i vissa sjukdomstillstånd så är varje minut dyrbar och du måste ju många gånger få hjälp inom en timme för att överleva. Ja, men då kan ju inte sitta och transporteras i några timmen extra. Då riskerar du verkligen livet eller den framtida livskvaliteten. Så jag menar, vi har Lyckas uppnå mycket när folket har folk reser från. Om man ska vara riktigt spetsa till det så tror jag att vi hade lite dåligt självförtroende här överlag. Ett självförtroende som har växt. Därför att vi ser att vi kan tillsammans göra så mycket. Va? Det är en otrolig vinst på sikt som kanske gör att vi när sjukvårdskrisen är över kanske tar tag i något annat. Bankkrisen som alla är förbannade över. Eller något annat. Så jag tror vi har, vi har hittat en modell och det sa man ju också när vi eh, skulle medverka i Uppdraggranskning att det här är en unik folkrörelse som vi inte har sett något liknande av. Vi vill veta hur, hur har det här fungerat? har ni stött på några svårigheter, vad har Facebook betytt för, för, för den här mobiliseringen och så vidare. Så att, ja, vi kanske har bildat skola för framtidens folkrörelse när det gäller att lösa samhällsproblem delar av dem i alla fall. Tänker du också att det är ett exempel på att demokratin blir bättre när man inte lämnar något politikerna? Ja, så alltså, vi har haft en, en ovana att överlämna allting, allting till politikerna med varm hand och sen har de trott att de, att de då eh, ska sköta det även om de fattar beslut som går emot folkviljan folkopinionen och jag har ju något sammanhang, jag, jag är ju ganska flyttig skribent på Facebook, citerat uttag i landets memoarer i del 1, där han beskriver hur viktigt det är att den som har fått ett förtroende också går tillbaka till sina väljar och redovisar motiven till varför man gjorde så eller så. Så att man inte jobbar bakom ryggen på medborgarna. Och det är precis det man har gjort här. Man har försökt... Ja, man gick ut i valet 2014 och sa vi vi garanterar tre fullvärdiga akutryckhus. Och, och redan våren 2015 då så bryter man löftet och förnekar löftet och gör allt för att dölja motiven för, för, för sitt agerande. Då bryter man ju det här samhällskontraktet, alltså att, att välja en förtroende som ska förvaltas och ansvarsprövas och så vidare. Man bryter det och tror att det är okej. Okay. Man är ju korkad när man beter sig så. politikerna vill ju hävda att men gud, ni kan inte gå ut och tala om att, att det, det fungerar så dåligt här för då får ni ju absolut ingen folk som flyttar hit men jag tror ju att det är snarare tvärtom att vi målar upp att vi är en stad som som vann säger ifrån när det inte går som, som rätt till så att vi visar vår styrka istället det tror jag absolut Ja, vi hade ju kanske hoppats på att det skulle bli lite fler ockupationer faktiskt. Vi hade ju välkomnat det. De, de får ju gärna höra av sig och få lite tips på hur det fungerar för det var ju mm. faktiskt väldigt lätt att driva den. Och sen tycker jag ju liksom att även om det är krävande att ha en ockupation så, så ska man göra det när det inte fungerar som det ska. Vi, vi måste få tala om när det inte mm. går rätt till. Vad har varit liksom framgångsfaktorerna som har fått det här att fungera? Jag skulle nog mest säga att det är Facebook. Mm. Alltså det är den som verkligen har fått genomslag i det här. För där, folk är ju med i vår grupp bland annat Ådalen 2017. Och är med och gillar bilder på ockupanterna som är hela dagarna. Och vill vi få fram ett budskap, ja men vi kan ta det genom Facebook- Mm. för att eh, media har ju liksom deras intresse har ju svanat av och det, det förstod vi att det skulle göra men vi har ju fortfarande vår kanal rakt ut och det är ju Facebook mm. Den som vill hjälpa till eller stödja ockupationen och sjukhuskampen, hur kan den göra det på bästa sätt? Ja, bästa sättet är ju absolut att komma hit och ockupera Nu har det ju inte varit något problem men vi ser ju gärna att alla hjälps åt i den biten om man tänker den rörelse som har uppstått kring eh, sjukhuset i Sollefteå och ockupationen och så vidare. Vad kan eh, människor på andra platser lära sig av, av den rörelsen? Jo, men de kan ju lära sig att den lilla människan har möjlighet att påverka. Man får ju tänka på att socialdemokraterna förlorade ungefär 20 procent. Alltså. 40 till 20 ungefär i landstingsvalet. Så naturligtvis, den här, det var väl ingen utanför Sollefteå som trodde att det kunde ha en sån påverkan på valet i hela Sverige 2014. Det är faktiskt fantastiskt. Och det beror ju bland annat på att av någon anledning så kom det några journalister och blev intresserade och det här spred sig. Och då var det så många människor i Sverige och även utanför Sverige som kände sig berörda av att den här lilla människan på landsbygden i den lilla orten skulle ha sämre tillgång till vård än den som bor i en stor stad. Och detta har berört så många människor så det har gjort att men sjukvårdsfrågan blev en av de viktigaste valfrågorna i Sverige. Och förlossningsvården blev ju intressant. Och det anslogs en miljard till förlossningsvården i Sverige, till kvinnorsjukvården i Sverige. Det är ju otroligt att lilla Solectios protest har spridit sig så. Tyvärr har vi ännu inte, jag säger ännu inte, fått tillgång till frukterna av vad vår occupation ställde till. kommer vi väl att få. Det har skapat en debatt i hela Sverige. Det är ju helt fantastiskt. Och, och det finns en stor förståelse för varför människor blir upprörda. Ja, det är väl, Man kan väl säga att det här har piggat upp människor som har funderat över har jag möjlighet att påverka samhället med något annat än bara röst sedan man fjärde år. Ja, det har man faktiskt. Man har möjlighet att och, och väcka liv i en samhällsdebatt kanske bara genom att sätta sig några timmar i en stol där i sykhusanläggningen. Jag funderar på just samma fråga men gällande vån. Vad kan andra sociala lära rörelser lära sig av vån? Ja att eh, gå samman och ja, försöka lösa samhällsproblem som samhällets vanliga institutioner bevisligen inte har lyckats lösa på kanske 10-15 år. Då visar det att går man samman och hjälps så kan man bli riktigt framgångsrik. Och vi var ju på väg att, att, att skapa något riktigt, riktigt bra. Men har ju då mött ett visst motstånd här. Vi har väl också, ja, det gick snett av olika anledningar som jag har beskrivit tidigare. Så att, men det finns ingen anledningar att inte säga att, att det går att testa igen och utveckla. Bara man är tillräckligt noga med att se till att man har finansiering, att man har de anställda man behöver också så vidare. Så att eh, ingenting behöver vara kört. Och sen kan man säga så här, vi försökte ju starta upp på ett ställe där vården då var eh, under isen. Jag är inte säker på att det är lika lätt att starta upp på ett ställe där det finns hyggligt med vård i dagsläget. Sen kan man ju konstatera att många som har startat privat, de har ju startat då i städer, befolkningstäta eh, städer då, där man Kanske pråka lite rösten ur kakan och lätt får till sig de många patienter som kanske inte har så stort vårdbehov. Men Jag menar att bedriva det då under de förutsättningar som vi hade, det, det var ju ingen enkel match. Men det, det har ju skapat en hel del lärdomar faktiskt. Jag kan väl säga så här, vi har ju själva också då lärt oss i sjukhusrörelsen. Vi har ju åkt runt bland Kerstin det och jag. Runt på olika demokratikonferenser i landet. Vi har varit i Jönköping, vi har varit i Stockholm, vi har varit på alla möjliga ställen. Och pratat om hur vi har jobbat då i de här fem grenarna i, i, i rörelsen. Och vi menar ju att det är dags att i olika sammanhang sluta sig samman och försöka lösa samhällsproblem. Som inte samhället tycks ro på. Ändå för att man inte orkar eller för att man inte förmår eller för att man inte har klarat av det hittills. Så att, eh, den här modellen till samverkan tror vi skulle kunna vara framgångsrik på mängd områden. Så att det var varit spännande och, och en jobbig resa kan man väl säga. Men, men eh, det har varit jätteintressant måste jag säga. Har du några tankar kring just möjligheten att, att eskalera ockupationen eller att göra andra saker för att skruva upp temperaturen? <laughs> Oh, ja. <laughs> det finns många saker som rör sig i huvudet kan jag säga. Mm. Och det är lite roligt för man ser nu på Facebook också att det är jättemånga som tänder till och liksom ja, kolla på Frankrike, se vad som händer där. Vi måste göra någonting mer. Vi låter det vara en cliffhanger. Yes. <laughs> <laughs> Hur har sjukhusstriden påverkat jag som ort och lokalsamhälle? Ja, det är det, det jag ju så lättare. Det har väl... Det påverkar så att det finns en rädsla nästan för att bosätta sig och en oro och en del människor som flyttar för att de, människor vill gärna ha tillgång till nära sjukvård. Så det påverkar samhället och jag är orolig för att det är en del affärer som har stängt. Jag har ing, det kan inte jag statistiskt men de befolkningsunderlaget har minskat kanske. Det finns en viss uppgivenhet och en oro för att, bland unga människor för att bo kvar och från risk och inflyttning för att man vet inte om man flyttar till en orkare eller jag personligen vet ju några som förlorade, ja, några som fick de hade en komplicerad graviditet som slutade med att de förlorade sin graviditet, ett, ett missfall blev det. och då har hon blivit gravid igen, det är ett par som jag hade som patienter. nu har de flyttat från Sollefteå för att hon är så rädd mamma, eller den livande mamman i den familjen, hon vill inte gå i Skellefteå därför att det är för långt till förlossningen när det ska bli laps att få barn. Nu har de flyttat till hennes släktingar i Stockholm. Det tycker jag var så ok. Och en annan familj som jag själv hyr ut huset till. De, de har en son med astma och, och de vill ha nära till sjukhus så det kan bli astmanfall. Så de, de vill inte få mm. så Skellefteå nu heller. Ja, det det ju, jag misstänker att det finns fler liknande. Ja, det viktigaste mm. för mig är kanske att säga. Jag råkar vara gynekolog och förlossningsläkare. Jag tycker det är precis lika allvarligt att man tar bort förlossning och akut och sjukvård som man tar bort möjlighet att ta hand om andra akut sjuka åkommor i alla åldrar. Jag tycker det är jätteviktigt att säga däremot är förlossning med akut dygnet runt beredskap. Ofta det man tar bort först. Innan man sen tar bort akutkirurgi. Mm. Innan man tar bort akutoktidemi. Och det var precis det som hände. Det är liksom historiskt i hela Sverige. Det har varit mm. så. Och därför jag tycker det är viktigt att poängtera det. Jag är lika ledsen över att. En, en, en, ja, tyvärr dog hon en som kände. När hon hade cancer. Att hon, när det var stopp i termen så, så fick hon åka tio mil till Sundsvall. Jag hade velat ta hand om henne just i Sollefteå. Och egentligen tycker jag mer synd om henne än en gravid kvinna som födde barn i, i bilen på väg. För hon var ändå frisk och fick ett friskt barn. Men min kompis med cancer, hon kräktes och det läckte bajs. Och det var så förnedrande. Och en 70 mm. åriga man skulle behöva åka, för att hälsa på sin fru, åka 10 mils nya vägar. Va? Jag tycker det, det är egentligen så jag, jag vill poängtera att det är alla kundbord som ska finnas i människors närhet. Musiken ni har hört i dokumentären är gjorde bandet Glesbygden som är ett Umeå-baserat vemods-reggyband och vi är jätteglada över att de har låtit oss spela sin musik. Vi som har gjort den här dokumentären är A-ordet, en podcast om kristentro och anarkistisk ideologi. Dokumentären du nyss hörde har vi gjort för att belysa sjukhuskonflikten i Västernorrland som nu har pågått i strax över två år. Den sociala rörelsen kring konflikten är en av våra samtids mest spännande och den samlar aktivister, organisatörer och deltagare från alla politiska läger i kampen för tillgången till en likvärdig vård och landsbygdens överlevnad. Mer information om rörelserna finns på Facebook bland annat i grupperna Ådalen reser sig och Sollefteå och Örnsköldsvik framtidens akutsjukhus. Mer information om det här kommer du hitta i avsnittsbeskrivningen till det avsnittet. A-ordet hittar du på via de vanliga podcast-apparna som Antennapod eller iTunes. Du kan hitta oss på aordet.wordpress.com via Facebook eller Instagram. Vill du komma i kontakt med oss så skriv på aordet.podcast gmail.com eller skicka ett direktmeddelande till podden på Facebook. Eller A-ordet på Instagram. Tack för att du har lyssnat. De kallar vi kallar för solidaritet och ärligt till någon fy. Sen när du färdig norr kanske så på hem på dem att bli. lite bra den påsket. Vi vill inte prata om någon fyr, liksom, att vi är rädda att med en tabla. Från någon säger vad för då. Jag vill inte vara kvar Jag vill inte vara kvar Jag vill inte vara kvar urlad. Men denna knäle som vi kom bägge i om du gör det så är